Inna alhamda lillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa n'a'udhu billahi min shurur anfusina wa min siyyat amalina Men yahdihe lillahu fela muzill له Omen yudlil fela haadiy له Wa ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la shariqa له Wa ashadu an muhammadan abuduhu wa rasuluhu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 O kulle bidat të ndalale O kulle ndalale të final Të ndëruar besimtar Kemi folu në hëtë Be të kaluara Për të uhidin Dhe dhe vazhdojmë të flasim Për sëri për të uhidin Sepse të uhidi E shtema më e rëndësishme Që duhet a njohë gjdo musliman Gabimin e të E shmej rënd Se gabimin e gjdo dhe fushet jetër Bërët fjallë ku bëdë me dashje. Edhe mësimi i kësaj teme është mëjërë nëndësishëm se mësimi i gjdo teme tjetër. Kemi të rëguar disa olojet të të ohidit dhe kemi të rëguar disa qështje të cilat e kundështojnë të ohidin që kanë lidhe me shirkur në rububie ose në luhie edhe sot dhe flasë me lejnë allot për një qështje që kanë lidhe përsëri të ngush në të ohidin dhe shpjes Allahu i madhëruar, duhet njësuar në shdojgjë që i përket vetëm ati. Duhet njësuar në rububijin e ti, dhe kemi të reguar qërë qëfërdo thotë, ta njësosh Allahu në madhëruar në veprat e ti. Duhet njësuar Allahu subhanu wa ta'ala në veprat tonë e që bëjmë ne kundrejt ti. Adhurime tonë e të dedikojme të më Allahu subhanu wa ta'ala. Dhe e treta është duhet njësuar Allahu i madhëruar në emrat dhe cilësit e ti. Edhe kjo pika e tretë, kjo dhejt pika dhe të cilës dërru të lojnë, hytëbë të arshme, inshallah. Masë kemi folu, ka që hytëbë të shumëta për du lojnë të para, kanë ngerur disa qeshtë në lidhe me lojnë të tretë. Sepse njërzit në lidhe me emërë dhe cilësit a lojnë më dëruarë nuk kanë pasu një qëndërim të vetëmë. Për kundërëzi, shumitës e të tërë kanë humë burë nga rrugë e vërtetë dhe kanë besuar për Allahun e Madhëruar atë që nuk lejohet besuar. Ose i kanë veshur Allahun e Madhëruar atë gjë që nuk i përshtatet madhështisë së Tij, ose kanë mohuar një pjesë atyre gjërave që i takojnë Allahut e Madhëruar që i ka përmendur i vetë në Kur'an ose i ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithet e sakta. Edhe të dy këto grupe janë të humbur nga e vërteta dhe e vërtetës në mes të këtyre, të ndër mihatyrë të të që e mohojnë atë Në ndëmi dhe atyre që e teprojnë në pohimin e sajnë Disa grupe Kam pohuaj që Allah i madhrujnë gjanë kryesave Dhe kjo është një hungje e vërtet Kurse disa tjeri kanë mohuar E mërë dhe të cësitë allotës si e një pjesë të tyre Pa nëj kanë thënë djetarët Ata që e përngjasojnë allotë me kryesat Ata adhrujnë dhe të vërtetës të tujat Dhe ata që i mohuajnë emrë dhe të cësitë allotës si e një pjesë t Këta të parë të adhrojnë satujet, atë atë tjetë adhrojnë azjen. e zjenë. Dhe kjo tërgojnë që, që të dy e këtë grupet janë të humbër nga e vërteta edhe në kanë rënë një pjesë të shirkut në cili kushbija a i ka humbër me i humit vërtetë. Pra në dhe profetisë anë Allah, lisenimet, nga ka të reguar që unë meti islam në nda në 7-3 grupe. 7-2 do jenë në gjehenem, betim një grup dhe e në gjenet. Nga në thënë e dërgur e kan thënë ata që drejnë në rrugën timen dhe në rrugën e shokëve të mi. Kështu që, që të shpëtuar nga rruga e xhehenemit do jenë vetëm ata që ndjekin rrugën e Profetit sallallahu alajhi wasallam dhe rrugën e shokëve të tij sahabëve të nderuar radhiyallahu anhum. Për këtë arsye, duhet që besimtarit ta marrin të çështje shumë me rëndësi, sepse kjo çështje e çështje madhështore është moj i tretë i tauhidit, njohja e emrave të cilët Allahu madhuar ashtu si përshtat madhështisë tij. Ashtu si që ka të reguar i vetë në Kur'an, edhe si që ka të reguar profetit sallallahu alisën në hadijet të sakta, pa i deformuar, pa i mohuar, pa për tërësia në to në të vërtet, edhe pa i për jasurët të më kërjesat. Kjo është të uhidi vërtet në emrë dhe të cësitë Allah subhanu wa ta'ala. Walillahi në sma, ulhusna fëdruhu biha, wa dharu lëdhine ju l'hidu në fi esmai se ju gjëzohu në më kanu i eftë Që Zotai i madhëruar, Allahu ka emrat e bukur. Prandaj lutjuni në ati me to. Emrat e bukur do të thonë emrat të cilët përmbajnë kuptime të mëdha, përmbajn cilësitë e Allahut subhanahu wa taala të plota, me anë të të cilëve njeriu e njeh Zotin e tij dhe në bazë të tyre adhuron atë. Njohja e emrave të cilës i lut Allahu madhëruar, duhet të jetë një prej synimeve më kryesore të çdo besimtare që e vë kokën në sejsë për Allahun e madhëruar dhe valla është turp, është turp dhe është turp 100 herë është turp për besimtarin që pretendon se e adhuron Allahun, por modhuar ku ai nuk e njeh Zotin e tij. Ta pyesësh për dynjan, mund të di gjëra të dynjasë me detaje, ndërsa ta pyesësh për hemelën se si të Zotit e tij nuk i di ato ose shumë larg këtyre, pse s'është i shqetësuar me dynjan? Valë Allahu i madhruar ka krijuar për dynjan apo ka krijuar për ta njohur dhe për ta adhuruar atë? Por ta arsy, ai person që është besimtar i vërtetë duhet që këtë temë për cilën po flasim, do të flasim, duhet ta ke temën më kryesore, atë që varet gjithë gjithë vërtësia si e adhuroimit. Domethënë, nëse një person e adhuron Allahun siç duhet, ai adhuron sepse e njeh zotin e tij. Dhe nëse kundër, nëse nuk e adhuron siç duhet, kjo vjen nga që ai një ai nuk e njeh Allahun më Allah, në mëdhor. Inna ma yakhsha Allahu min e'badi ulama. Allahu nuk ka frikë ndër gjithë robërit e tij kush? Dietarët Dietar do thotë se ata që e njohin Allahun e nderuar, kanë dietë të vërtetë. Ata që e njohin Allahun Allahu subhanahu wa taala me emrat e tij të të cilin e ti ashtu siç e ka përshkruar i vetën e tij dhe ashtu siç e ka përshkruar atë profetit i ti, tij sallallahu alaihi wasallam në hadithe të sakta. Kush e njeh Allahun në këtë mënyrë, ai patjetër që do ta ketë frikë Allahun e nderuar. Në Përndryshe, nëse nuk e njeh Allahun në bazë të injorancës së sa më madhe tjetë, aq më larg Allahut është, aq më aq më afër dhunjas është, aq më afër gjunaqëve dhe aq më afër xhennemit. Allah subhanahu wa taala ka cilësi të plota. Cilësitë ti e tij janë madhështore, sepse i përshtaten, i përshtaten madhështisë së tij dhe qenisë së tij i Zot i çdo gjëje. Edhe po qëse nuk do e kishte të cilsi, nuk do qohuash e Zot. Edhe ceciet janë të shumta që janë përmendur në Kur'an dhe në Sunetë dietare ka shkruar shumë libra dhe kanë folur shumë gjatë për këto. Asa njeriu po lexoj librat e dietarëve që kanë folur për ceciet e Allahut, edhe se sa gjatë kanë folur për to të qoditet, val, ka që e këtë çuditës, vallë, ka qëndrim gjë këto çështje. Por këtë lloj pyetje, këtë lloj çudie e ka ai person që është i ignorant dhe nuk e njeh vallallojë, se që një vallallojë nuk çuditet vallallaj kur shikon gjëra në librat shumë dietarë. Çka është vallallaj me qindra vëllime mbase mund të mbrimë mirë vëllime që flasin për emër ceci të Allahut, pse? Sepse rreth Allahu rrudhon çdo gjë. gjë do të thotë çdo gjë rrudhon vetëm vështisëti dhe adhurimi duhet t'i drejtohet vetëm atij. Për këtë arsye do dietar kanë folur shumë për këtë, sepse dhe grupet e humbura, i kalcytur iblisin më shumë se çdo gjë tek kjo pikë në veçanëti, të deformimi emrave të cilët Allahu subhanuhu teala. Pranë disa i ka thuar, që ta bëjnësin Allah me krijesat, disa tjerë i ka thuar që ta mohojnë se si të Allahu dersa kalojnë në mohimin total. Sot do flasim me lean Allahu subhanahu wa taala për një prej cilësive të Allahu mëdhuar, dhe kjo është cilësia e lartësisë. Allahu mëdhuar është lart. Dhe kjo është një nga cilësitë më mëdhashtore, cilësitë më të bukura, të cilat e mbushin zemrën e besimtarit me dritë imanit kur ai e përfituron siç është i denjë që Allahu është lart, pa përfituar Allahun e mëdhuar, po përfiton lartësinë, çiftakon Allahu subhanahu wa taala dhe kjo është gjë e cila është e mbjellë në zemrat e njerëzve. Me lindjen e tyre, kështu i ka krijuar vllai më dhuruar njerëzve. Ata që kur lindën e dinë që Allahu është i lartë. Për çdo person që është besimtar ose mosbesimtar, i cili nuk i është deformuar natyrë e tij, kush zoti do ta beqish i lartë. Çdo kush. Dhe kjo është ajo që është natyrë pas e njëjë që e di që Allahu është i lartë. Mirpo, ngaqë shejtani ka ardhur dhe i ka deformuar natyrën disa njerëzve, edhe për ato që pretendojnë se janë muslimanë, e kanë ndryshuar të vijnë në tyre dhe kanë kaluar një njërë në një deformim i cili çon njerëz në kufër ndalej nga feja prandaj ka për njerëz sot shumë të cilët e mohojnë inshallah është lart prandaj ne kemi nevojë ta vërtetojmë që Allahu është lart mbaz argumente të Kuranit dhe Sunetit në fjalë të detajuara argumente të Kuranit të cilët kanë treguar që Allahu është lart janë të shumta Ajse dietarët kanë shkruar libra të tërë të cilët tregojnë vetëm për këtë çështje. Dhe dietarët i kanë ndar argumentet që flasin që Allahu është lart në disa lloje. Ne do të përmendi vetëm këto lloje dhe për çdo lloj nganjë argument sepse argumentet janë të shumta. Për këtyre llojeve të argumenteve, lloji i parë është janë ato ide të cilat tregojnë qartë se Allahu është lart. Për këto ide është që Allahu më dhurojë që thotë subbihis bi rabbikal a'la. Pastroje emrin e Zotit tan që është më i larti. El A'la do qoftë më i larti. Më i larti mbi çdo gjë. Por ne dhe, dhe kanë sjellë shkallën krahasore më i larti, sipërore më i jo lartë, jo më lart se kaj, por më sipërore se më i lartë, më më lart se çdo gjë tjetër. Ka sjellë shkallën sipërore për treguar vën që është më i lartë se çdo gjë tjetër. Allah subhanahu wa ta'ala, dhe kjo është e qartë që tregon që Allahu është mbi çdo gjë. Gjithashtu po thon Allahu më adhuruar Ille be thira vëjhi Rabbi el-A'la, ne më vonë tregon për Abu Bekrin Radiyallahu anhu që ai atë vepër një çe ka bërë ka bërë se kërkon të arrij fytyrën e Allahut që është më i lartë. Po ka rit takën e sin Allahu Subhanuhu Teala që është më i lartë. Dhe kjo kjo tregon gjithashtu që Allahu Subhanuhu Teala është më i lartë. I desh të valloj më duar, ky është lloji i parë, lloji i dytë është që Allahu Subhanuhu Teala ka treguar qartë në shtatë ajete të Kur'anit që ai që ndonë mjasht Edhe këto ajete janë në edhe në të bukrat Kuranit zë cilët të, të regojmë më më dhe shtinë Allah dhe për lartësinë ti. Edhe drejt arshit drejtohet zemrë e besimtarit kër i lutat Allah subhanu wa ta'ala. Edhe ku drejtohet me zemrë në ti dhe me shpirtin e ti në rast e përshësie ose mirësie. Thot Allah i madhuar në gjesh të ajete të Kuranit thumës të oa alë l'arsh, më pas që ndërëm jarsh. Ai ka thon këto në surën Al-Araf, aydi 54, në surën Yunus aydi 31, në surën Ra'd aydi 2, në surën Furqan aydi 59 dhe në surën Sesh ayti numër 4. Këto janë gjashtë ayete që tregojnë që Allahu mdhjor ka thon thumma stawa 'ala al-arsh, më pas që ndroi mbi arsh. Thumma stawa, istawa na junab, siç ka treguar shkolzem Timije ibn Qayyim, ka treguar përpara ti ibn Quteybe, që është në dietarët e gjuhës vjet të hershëm, edhe dietar të tjë, e kanë marrë këtë dhe gjenë nga Kur'an edhe nga suneti, i stëwa dhe të të të qëndroj. Cish si ka thënë Allah i madhur në Kur'an, li të stëwa la dhuhurihi, thumë me të dhe kurunir me të robbikumi dhe stëwa i të maleji. Të regohë për kaftë që ka kryuar Allah i madhurua për njerëzit, ka kryuar si njerësi që njerëzit hybin më të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Tregojnë vallërat dhe liqestë u aladhuri ti yt qëndroni mbi kurrizet e kafshëve që i kemi krijuar për të lëgjë. Pastaj ta falënderosim jot kur qëndroni mbi to. Vetjani stowa ka përmend Allahu mëdur për krijesa, kështu që fjalësh e njohur. Prandaj dhe kur shpyti Imam Aliku për këtë fjalë, i thon O Imam, ka thënë Allahu në Kur'an Ar-Rahman wal ar lah istowa, mos e huasin mbi ar qëndroni. Thot si qëndroni. Edhe Imam Aliku li kokën dhe u mburzit shumë për këtë pyetje, që u pyet si qëndroni. Dersa i do në ndjesit, pas të një bëjtë të kohë dhe i tha. Qëndrimi është njohër, dhe më thënë kuptimi gjusor. Dihë se që do thëtë kele qëndrojnë, kuptimin e gjusë arabën në kësinë nga zbëtë Allah u Kur'anin, që ne e themi qëndrojnë shimë në arabishtë i stëwa. Thotë, mënyra si qëndrojnë el keif është e pa njohër për ne, si qëndrojnë Allah i më dhe vërë. Besimin e të është ve vajib ë Nuk leo atë është harmë që një të përsi që në në lojë më dhëruar. Pse? Sëpse ne nuk e dimë se si është allohë më të vërdet. Dhe asë nuk leo atë a përfyturim. Edhe qëndrimit si si ti, kur ti nuk di si është, si mund di si janë si si të ti. Normalisht nuk, nuk e si di. i di. Kërë allohë më dhëruar ka thënë, lej se kemi të ishej, nuk asja jëzja. Ate përdes, atët nuk asja jëzja. Në gjithdo në përfyt realitetit në të cilin është Allah subhanahu wa taala dhe nuk lejohet përfituar. Prandaj dhe më maliu i thotë, mënyra se si qëndron është pa njohur, besimi te az-Zhiq është detyrë ta besoj çdo musliman dhe kush pyet për këtë është bitoç. Edhe ju urdhon shumë ti të nxjerrni prahas të tuaj, është bitoç. Është një i prishur. Pyet për diçka, për të cilën gjithë shokët e profet ose niyetuan një të tërë me dërgojën Allahun, nuk e pyeti njeri dërgojën një personi tillë për të gjë. Si thonë një person vetë dërgoj Allahu si qëndron Allahu. Sepse ata e dinin shumë i që Allahu ka von nuk ka sije zgja, nuk lejohet përfituohet, nuk lejohet futet logjika tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ata qen stop. Kjo është pikë që nuk lejohet cënohet preket. Prandaj Imam Aliku ju, ju përgjigj me këto me përgjigje. Ndërsa ai ti shtatësh ai ti që ka thënë Allahu më dhuron në surën Ta ha 5, Arrahmanu ala al-arshi istawa. Me shëruesi mbi arshin ndroi ky sheheti i surës Ta ha. Ktu kemi një problematik dhe shëncirta përmend tani Te përkthimet e gjuhëshipë mund gjesh të jesh te disa përkthimet kur kanë probleme. Në disa etja përkthyer siç duhet, disa nuk janë përkthyer siç duhet. Është rëndësishme fjala istawa do thotë qëndroi. Dhe kjo është diçka për cilën kanë rënë dakord ehl-sunet dhe xhamati dhe kush ka kundërstuar në të gjep kundësuar në grupet e humbura, të cilët procesen nuk pendohen vendin e xhenem. Gjithashtu lloji i tretë i argumenteve që tregojnë që Allahu është i lartë. Lloji i dytë ishte qëndrimi mbi arsh. Vetë Buhanifja lë më arshin që para se ka, ka thën kush beson se Allahu nuk është mbijesh e Buhanifja ai është kafir. Kjo është vetë Buhanifës. Gjithashtu ka thën kush thotë Allahu është mbijesh, por unë nuk e di ku është arshi, a është mbi shtoci apo është në tokë, ai është kafir thotë e Buhanifja. Çka ka treguar shej seim te 140 ditë artje për e Buhanifës, kështu që kjo është diçka e prerë dhe kjo lloj fiale që ka treguar Buhanifja është transmetuar edhe nga seleftier që kanë ata kanë gjykuar që kush thotë se Allahu nuk është më i gjerë se i Shafir, është dhaja fejsa. Sepse këtë gjë ka përmendur Allahu qartë në Kur'an dhe nuk i ka lënë vend njerëzit për të për të gjosur diçka tjetër. Gjithashtu lloi të tjerë argumenteve, një anëtar argumente cilë të cilat rregojmë, që Allahu i lart në aspektin që gjërat ngjiten tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Punët e mira ngjiten për tek ai. Allah subhanahu wa ta'ala ka than ileh ysadul kelimut tayyib. Tekain ngjiten çaltë mira. Kur njeriu thonë flet mirë, ai ngjitet për tekallojmë dhëruar. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që ditë ditën e enjte ngjiten punë të mira tek Allah subhanahu wa ta'ala, prandaj i thotë kam dëshirë që të ta gjejmë në ditë. Ngjiten punë të mira tek Allah i mëdhëruar. Gjithashtu ka thënë Allah Allah subhanahu wa ta'ala për Isa alaihissalatu wassalam berrafahu Allah, përkundezi e ngritja te Allahu i lartë, ilehi tek ai. Për të këllohë, subhanët talë. Gjithashtu ka thënë Allah i madhuar, ta rëgjul me lajket u rruhën i rejti. Në gjithën për të këllohë i madhuar, me lajket dhe shpirti ishënd, për të këllohë. Kjo të regojnë gjithën për të këllohë që Allah është latë. Gjithashtu loj i katët e argumentet që të regojnë që Allah është latë. Janë argumentet që të regojnë që Allah i madhuar, ka zbritur libërin e ti, Quran e për këtyre është Allah subhanahu wa taala kul nazel ruuhun qudus min rabbik bil haqq nusur an nahl gjithashtu thot nusur shuara nazel bi ruuhin amin kul nazel ruuhun qudus az brita te shpirti i shenjtë për Zotin tënd për Zotin unë zbriti për Allahu në Kur'an e zbriti kush Xhibril alaihissalatu wassalam e zbrit për Allah do të qallosh larg për ne zbriti gjithashtu thot ez brita te shpirti i shenjtë në një tjetër Prej ajetëve gjithështu, po se prej mënyrëve që të regojnë që Allah është lartë, është loj i peste argumentimit të është që Allah shërhanetarë ka të reguar qarë në Quran që a ishë në qijel. Dhe fjale sema në gjurë në rabë, që ne e përkëthejmë qijel, do të thot lartësi. Dhe par ne qijel e shqytu qi, sema në gjurë në rabë, sepse do të thot lartësi. Kuptim, kuptim gjusorët lartësi. Par ne e thot për një person sema, unë gjitë lartë, un Edhe Allahu madhuar ka thënë E'amin tu min fis-sema. Ai në të, të sigurt praktikë është në qell. Domethënë që është mbi qell ose që është në lartësi. Që është në lartësi. Allahu madhuar vetë ka trëguj që është në qell. Gjithashtu profeti sallallahu selam e pyet një vajzë të re e cila ishte robresh tek një personave. Dhe i thotë: "Ku është Allahu?" Ajo i thotë në qell. Edhe i thotë zotërisë sa i liroje, sa ajo është besimtare. Gjykoi profeti sallallahu selam që ajo është besimtare vetëm pse ajo besonte se Profeti është i dhurovshëm dhe beson se Allahu është lart, lart. Është në lartësi, domethënë është mbi krestat e tij, është lart domethënë. Kurse e çuditshmi është, unë kam lexuar në kalendarë këtë kam vënë në më një hutbe para një viti kusur, kur më qenë të pjesë vite e viteve të xhamisë. Kam lexuar në kalendar të vitit 2011, në ato kalendare që para shkrukota namazin, brapa kanë disa shkrime, kalendar që kanë njerë turqit. Ë ka njerë në vit 2011, ka njerë të vit 2012. Rreth datës 26 ose 27 prill, më brapa shkruan ta ndër pikat gjë që nxjell nga fja. Dgjoni se shporthon. Pika e 7 ose 8 tregonte. Nëse themi thotë se Allahu është i qell, dalim nga fja ut. Edhe mua m'u pyeti një burr plak, i cili kishte marrë pjesë në mësimet që mbaja për çështën e aqites ose të tjera, kishte dëgjuar që Allahu është i lartë, i arshtë më radh. E më tha mua, "Kjo bën kundërshtim me kjo që thotë ti, që ke thonë ti, na ke thonë mësimi biku, se ti i thutu. Tu thotë që kush thotë Allahu është lart, ai është ai është shafir. Ku s'ti na ke thonë ku nën. Aiu që morë këtë yetin që ka promovuar Allahu subhanehu ve te në surmulk, ia hapa në gjun shipë, edhe çdo i rris Allah, edhe ai që kishte përkthyer gjun shipë, i thotë mirë se ç'dohet. Ai jeni i sigurt për atë që është në qell, kështu i kishte përkthyer para vërsisht, për, për atë që është në qell, ja vajeu ku kë ka yetin. Gjun shipë e ka përkthyer siç është në, në arabisht, ai jeni i sigurt ju për atë që është në qell, do të thotë nuk do i dënoi. E ka nën Allahu subhanehu ve katër guben që janë në qell. Tash të këta turqit po që kush sot Allahu i qellë ish qafir. Vet Allahu dhe i janë në qell. Këtpëse neve, i thash tash ti zgjidh me të trafikon do besosh. A këto po që thon Allahu Kurani po di këto që thon turqit. Edhe sa më dini, turqit besojnë që Allahu është kudo. Dhe kjo lloj akide, kjo akide është kufër. Kjo akide është kufër që njeriu nga feja është nga akide më të poshtra. Kjo akide është më e poshtër se akidia e atyre që thon Isa është bir i Zotit. Kjo lloj akide është akidia e ndjekësve të Dejxalet. Po a thënë kjo lloj akidesh akine ndjekës të Dejxalet nuk ka aso dallim në metodutë që thon të xali Zot dhe këto që thon Allah është kudo. Po çes është kudo është ze brenda nesh. I bitet dhe poshtë nesh, i pasur është Allah për sa që i përshkruajnë ignorantët dhe njerëzit e qinj. Gjithashtu për argumenteve ose për mënyrave që tregojnë që Allah është i lartë, është Allah i madhuar ka treguar që disa krijesa janë tek ai. Për shembull vot Allah i madhuar, "Wa lahum men fi samawati wal ardhi wa man indehu la yastakbiruna al ibadati." Allahu ka çdo gjë që është në qiell dhe në tokë, dhe ata që janë teqai nuk treguohen mendin dhënë ndaj autorimit të tij. Ço thot. Allah ka çdo gjë që është në qiell dhe në tokë, dhe ata që janë teqai, çka? Ata që janë teqai, domodin, t'i luton të gjitha dhe çillot është ka për natyrë. Po Allah ka veçuar ata që janë teqai për t'treguar se te ata që janë teqai që ka diçka tjetër për veçimin e tokës. Për kësaj kanë treguar dietarë të që kuptonë që Allah subhanallahu teala nuk është në qiell dhe në tokë, por është lartyrë. Gjithashtu Në mënyrë tjetër që tregon Kur'ani Allahu Subhanuhu Teala se Allahu Madhura ka shprehur vetë me fjalën fouq, fouq do të thotë dard, nareb, narebish fouq do të thotë dard. Ka treguar Allahu Subhanuhu Teala wa huwa al-qahiru fouq ibadihi. Ai është nënshtruesi si si i çdo gjëje sipër robërve të tij. Kjo ka thonë sipër robërve të tij. Ti do të thonë Allahu Madhura ya khafuna rabbuhum min fouqihim, ata kanë frizën e tyre që është sipër tyre. Për me like-et. Edhe shoqëroja subhanu te ala zbret në qiellin e dynjas 1/3 e fundit të natës, kjo është për argumenteve më të bukura dhe argumente më të qarta që tregojnë që Allahu subhanu te ala është i lartë. Ka treguar Buhari dhe hadithin transmeton Buhariu, Muslimi, Budaui dhe tjerë nga hadithë më të sakta, më më më, më të qartënt të çështjes. Kur profeti sallallahu alejhi dhe selem zbret Zoti Jon te Vareke u te ala çdo natë në qiellin e dynjas kur ngjelen 1/3 e fundit të natës dhe thotë Kusht me lutët mua që ti përgjigjëm, kusht me kërkon mua që ti japë, edhe kusht kërkon falje që ta falë. Edhe në trasmetim muslimi thot, edhe kjo gjëfërzon dhe e sa të dalë agimi. Kjo të regonë që Allah suhënë talë është lartë. Të regonët që një djetarë, po djelëngon të me një përgubërë të humbuar në lidhje me këta hadith. Edhe i tha, nuk zbërët Allahu, por zbërët urdhër i ti. Edhe i tha prej kujt prej kujt zbreturit e tij thot kur ti i lart nuk e ke zëv thot do ti nuk beson që allohosh lart. Përdesë nuk beson që allohosh lart, prej kujt zbretës, prej kujt zbris ka urdhë Allahu atëherë. Kur ti dont besoj që allohosh lart, ne pastaj fuqiz zbreturit e tij. Përdesë ti nuk e beson që je lart, ku thu zbreturit i prej kujt zbret atë. Kuçi pa urdhëta Allahu, ti kur s'tëherë edhe. Edhe do këtu zai nuk kishte sa ti se më i humburi. Gjithashtu një prej argumenteve është që Lejohët që njëriu Lejohët që njëriu dhe kjo është me argumenta nga Në suneti Prof. S. Qita bëjmë shenjë nga Allah mu për lartë Edhe këte ka bërë Profetit S.A. Kër ishte në haqen në lam të mirës I pyret njerëz mas një mlodit Gjithë dhe u tha O njerëz, ju do pyret e një për mua Ati dhe me gjukimit Qfar do thoni me mua E tha njerëzit, ne do dëshmojnë për ty Se ti e ke transmituar edhe ke kryrë Dhe ty rë E ngjitë gjishtin lart profeti sallallahu alajhi wasallam tha oh allah dëshmo dhe e bënte me kish kështu. E ngjitë gjishtin lart dhe drejton te njerzit e pasojse thosht oh allah dëshmo tre herë. Oh allah dëshmo. Dhe kjo tregon që lejohet apo më shenjë që allah subhanahu wa taala është lart dhe kjo është e qartë që allah subhanahu wa taala është lart. Ka treguar sheh ulzim të mirë në mushmul fetah. Po kanë treguar disa dietarë Se në Kur'an ndodhen nbi 300 argumente që të regojnë që Allah është lartë, vetëm Kur'an. Ndërsa gjithashtu dhe në sunetin e profetisë sënë Allah e Selim ka shumë-shumë argumente të tja që të regojnë që Allah sënë talë është lartë, edhe djetarët kanë shkujtur libre të tërë vetëm për të qeshtje, në cine ka përmëndur shumë argumente, edhe shumë fjatë të sahabëve të abinëve, edhe dhe më dhe në të barë të abinëve të selevëve të të, të n Të cilat vërdetohen kë Allah është larë dhe kanë të reguar për të gjë i gjmaun e hë, i sënej dhe gjematit, edhe kushë për në shtonët e jush, vetëm se i humbur, Allah unë arruj në shdojnë. Elhamdo i la, salatu, salamu, në rasul, i la, ala, alihi, u sëhmi, i gjemarin, më bad. Përveq argumenteve të Quranën e sënej dhe sunetën, të janë të shumëta, me qindra, me di ka dietare kanë treguar që janë më mira, që tregojnë që Allahu është lart. Por cilësinë la, lart, e lartësi që Allahu Subhanuhu Teala është lart gjykojnë edhe logjika e sëndosh, edhe natyra e pasë njerëzore. Vet përfrytërimi i besimtarit, përfrytërimi i vërtet i asaj që takon Allahun mëdhëruar që ta përfitosh atë që takon Allahu mëdhëruar pa, përfituar si është Allahu, kjo do mjoftonte që ata kuptonin që Allahu është lart. Tregon profeti Sallallahu selam. Çka Allahu i madhëruar do ta palos si qiell, 700 qi, edhe tokën në dorën ti, si e Tij, sikurse vendos ndonjëri për yush një thërm i vogël në dorën e vet. Këta janë 100 të tokë para Allahut subhanu teala. Mbas ksa e mund përfituohet që Allahu i madhëruar të jetë brenda krijesave të Ti, vallaj këtë pastaj mbas ksa e përfiton vetëm ai që është i ignorant që nuk e njeh Zotin e tij se kush është. Vetëm ai përfiton ato dëjë kur krijesa janë një thërm i vogël para madhështisë së Allahut subhanu teala i pas të rënë shë Allah nga eqim dhejshim kryesat. Gjithashtu Allah subhanën ta'ala ka thë në Kur'an, o ma kaderu Allah haqa kadri, o l-ardhu gjemihan, qabë batu jomën këjamit, o se ma watu matu jatun bë jamini. Nuk e vlerësuar në Allah që si që të konë madhështis ti. Dhe në, në gjithë ta kryesat, ti ta njerës të cilë të prejendojnë se Allah i madhëruar, nuk është lartë. Këta e në dy grupe njerëzish, të dy rrugën e drejtë të Kur'anit dhe Sunetit, ta grupet dy grupe të humbra kryesoret, janë dy. Këta nuk e kanë madhështuar Allahun siç e ka madhështisë ti, sepse nuk e kanë njohur se kush është Allahu më thellë. Ndërkohë që Allahu thotë, nuk e vlerësuan Allahun siç e ka madhështisë ti, kur qytet janë topalosur në, ti, në të diafn e tij, në dorën e diaf, gjithashtu toka është në dorën e tij. Domthon çfarë është qyteti toka para madhështisë së Allahut? gjë shumë vogël, azia. Edhe mbas sa mund të përfitorojë që Allah hyn te brenda kesave të ti. tij, Allah i këllogjë e përfiton vetëm sa një person që është ignorant ose që një ai njerëz i cili ka shpirtin pist, e pistë dhe e përfitoron Zotin e tij, siç mund të përfitorohet sotujet ose i që e mohon Zotin faj. Kur nda do logjika shëndosh gjykon që Allah subhanahu wa taala është i lartë. Se po qesë nuk themi që është i lartë, atëri bi që tjet të vetëm poshtë nga që në gjithë universin në të gjithë universin vetëm dy janë anët reale dy janë anët reale anët reale në, në gjithë universin vetëm lartë dhe poshti nuk ka anë tjetër ndërsa para, mbrapa, djapas, majtas të janë anë relative dhe më thënë a e që e djapë për mua është majtë për tjetërin a e që e djapë për mua është mbrapa për tjetërin kurse lartë dhe poshti janë, janë anë stabile të palë visu për gjithë kërjesat Po qëse besimtarët do të përfitonin këto logjike, siç duhet, ka për të kuptuar pasaj se sa e thjeshtë besosh Allahu është i lartë. Dhe nuk i takon moraleve të Allahut vetëm se kjo. Allahu Subhanu Teala ka krijuar tokën fillimfare. Kjo është toka rrumbullakët. Por kta kanë ndërkor gjithë dietarë të seleve, nuk është fikën kafirët që toka është rrumbullakët. Kafirët e vollen për nesh dhe pretendojnë si se u kanë shikuar ata. Shikojnë dhe gjithmonë. Toka është rrumbullakët, por kta kanë argument nga Kurani nga Suneti është top. Edhe ka argumente nga logika shëndosh Këte ka të reguaj gjman se lefët Ka të reguaj shqelësën të emilë të tjerë Qili i par është rëmbullakët dhe toka është brënda topit të qilit par Brënda Dhe lërksia e tokës Nga shdoja në qilit është njësoj, 500 vjet Në më dhe në poqizët të amarë është qilin e dunjas Nga Shqipria, 500 vjet Po të amarë nga Amerika, 500 vjet Nga ana pjetër Nga ana vetë Çdo kush, çdo njeri prej njerëzve që jeton, ndoshta te ne, ndoshta në Amerikë, ndoshta në Australi, të gjithë ne, foshkën ve kemi tokën dhe mbi kokat tona kemi qiellin, edhe pse anët tona duken se janë të kundërta, por të gjithë ne ngjitemi për, një për, për në qiell. Ngjitemi për në qiell. Edhe si të gjithë zbresim në tokë. Prandaj çdo njeri prej nesh, sikur të gjithë në katër pesë, nda ktu, ndoshta në Australi, ndoshta merr hipotetë diçka, ai do bie, nga djita, do të gjitha do bie me të njëjtën formë. Do bie të gjitha me drejtim nga toka. Sepse poshti është toka. Kur së larti është dërgimi nga toka nga të gjitha anët e qiellit, të gjitha janë lart. Për këtë arsye, kur ne i ngrem duart lart për nga qielli, këtu në Shqipëri, ose ata që i ngrenë në Amerikë, që ne na duket se po ngrenë kështu, ata sinë kështu, ata nga qielli ngrejë gjithashtu, të gjithë ata i ngrenë për nga Allahu i lartë dhe madhështia e shumë madhe. Atëherë kjo është toka e rumbullakët. Qielli para është e rreth pun tokën i rumbullakët top. Edhe toka është brenda këtij topit të qili i parë, edhe qili i dytë shtop gjithashtu, edhe ë toka është brenda këtyre dy topave, dhe 700 janë këtu në formë topa, në formë të rrumbullaqe dhe për këtë ka treguar shejën e tij Xhmaun në Salefve. Këtë Xhmaa ka treguar Ibnul Munadhi, i cili është nzësi i Ahmed ibn Hanbelit, Muhamet Njor, e ka treguar Ibnul Jauzi, Ibn Hazm dhe të tjerë, i Xhmauna në Salefve që 700 janë të rrumbullaqët. Edhe posti donarti është i njeriu nga të gjitha anët që të zbritësi për tokë, edhe toka është qendra e universitetit, edhe ngjitja është që ngjiten nga të gjitha anët për qjell. Kjo është lartë dhe ky është poshti. Kur njeriu kupton të mëdhej që posti është për të zbritur në qendër tokos dhe lartë është ngjitesh nga të gjitha anët për qjell, atëherë kupton se çdo të lartë dhe çdo postë është e vërtetë. Sepse një sepse procesi ne do të ecim me konceptin e tyre çafirave, i bie që po donë nga toka Atë humbet, s'ka as lart as posht. Edhe kjo është ajo që duam të arrijmë çفیرët. Duam të arrijmë të thonë që toka është një pjesë e universit, nuk ka as vlerë, nuk ka as lart as posht. Në tëmdyrë maan se do arrinë të dinë që Allah nuk është lart, valla e po qesin një person e beson këtë që thon ata çفیرët. Që, që po doli jashtë universit, nuk, nuk humbet koncepti i jashtë lart posht. Nuk ka lart posht, po doli nga toka më radh. Atëherë ai nuk ka për të Zoti është larg apo është diku tjetër. Nuk ka absolutisht. Më i miri kërr njerëz që kë beson atë që thon Çapiret, kush është? Ai që besoi që Allah është brenda këtij universi. Më i miri. Edhe koncepti i vërtetë arrijën tullë formë, doon kafor për të çështën e tokës dhe kjo vallaj ka lidhje të ngushtë me çështën e largësisë së Allahut, por shumica e njerëz nuk e kuptojnë. Me ignorancë tyre e mohojnë. Në jons vetë nuk kuptojnë që çështja që, që toka është në qendrën e universit dhe është palvizme është e lidhur ngushtë me besimin që Allahu është lart. Ai pretendojnë që nuk e besojnë që toka është qendri i universit, ai ka humbur konceptin e lartë dhe poshtë. Dhe kush e humb konceptin e lartë dhe poshtë, ai ka humbur zotin e vet, nuk e di ku ka. Dhe kjo vëllai kjo është shumë shumë din, e rëndësishme. Tu qendron rëndësishë çështje. Prandaj Allahu madh u ka thënë një sure që shumë se ju e dini, thum maradana was salafilin illa alladhina ya'malu amilissalihat. Më pas ne e çuam njeriu esrë dhe safilin. Esrë në safilin tek poshti i poshtit, domon te pika më e poshtme e universit. Kurveç ato që kanë besuar dhe kanë bërë mund mira, tregojnë vallë madhuar që Allah ka çuar njeriu, përveç besimtarve, të gjithë tjerë ti ka çuar te pika më e poshtme. Kë ka çuar atë, kafirat, përveç besimtarë që virë. Te pika me e poshti, ka më e poshtme ka treguarim nuk e dhirin. Shëulzojm të mije, edhe dietar tjerë, që kjo pika më e poshtme është qendra e tokës. Dhe kjo është pika më e poshtme e universit. Dhe kjo profesor kur ti ke një top të madh në hapsinë e brendshme të këtij topi, pika më e poshtme nga të gjitha anët është qendra e saj. Edhe kjo është Toka dhe në qendër e saj është pika më e poshtme. Dhe ne jemi mbi tokë dhe nga të gjitha anët ngjitemi për qell, nëse ngjitemi. Edhe mbi shtatëçi është kursi, mbi kursi është Arshi Allahu subhanahu wa taala dhe 700 me gjithë kursin përpara mbrapsht sa arshi janë gjë vogël dhe mbi arshë qëndror mshiruesi ashtu siç nuk e dinin krijesa dhe nuk u lejoa ta përfitonin sasinë. Kjo është më, kjo është mëdësia e Allahut. Gjithashtu tregohet së të fundi që ë Ebul Maali al-Juwayni ka qenë një për dietarve, ka pasur së problemen në çështjen si si e cilësitë të Allahut subhanuhu teale pasën fund fare të tjitë si është penduar. Mirë po gjatë kohës së jetës së tij fliste për të çështën e thoshë që Allahu nuk është lart. Edhe qendroi qe qelloi një herë një, një për dietar recili quhet që Abu Jafar El Hamedani. Edhe dëgjoi Bulmalin Juenin qe po fliste për çështën e thoshte, qe Allahu ishte para se të jetë Arshi, dhe ai ishte arshia ashtu siç ishte. Dhe i thotë Bulhameda e Abu Jafar El Hamedani i thotë: "Leri argumentet fetare çështës të Arshit, po ti më thuaj mua çfarë të bëjmë ne që çdo kush thënë vallallahu, çdo person që thënë vallallahu sa herë thot oh Allah" Zemra aty drejtohet për lart. Po çfarë i thuk saj ti që zemrat i pse do të lëpikësh për lart? Edhe, edhe atë bulmën e lëjueni, nga që kuptos kishën poshtë, filloi të gjunte kokën e tij me grushta dhe tha, "Mundi hemendani, mundi hemendani." Do të thonë ai mundi një argument që është natyrë pasë njerëzor. Çdo person kur ai është i ngushtë thot, "O Allah, zemra ti drejtohet lart." Sepse Allahu është lart. Dhe kjo është argumenti i natyrës së pasë njerëzor nësinë ka krijuar Allahu subhanuhu teala njeriu ndërsa grupi i parë të hombur a cilët e mohojnë qëndrimin e Allahut mbi arsh dhe që Allahu është lart, dy janë grupet kryesorë. Grupi i parë janë ata të cilët thonë Allahu është kudo, edhe ata persona nëse kanë dyshime u largojnë ato dyshime dhe nëse mbas dyshimeve ata përsikë ngulin ata dalin nga feja automatikisht, ndërsa grupi i dytë janë ata të cilët thonë Allahu nuk është as lart, as poshtë, as brenda krijesave, as jashtë krijesave, këta janë më të poshtë si se ata parë. Edhe vallaj këta poqese do do do, do t'u thuash ne një prej tyre. Çmendim ke për një person i cili nuk është as brenda, as brenda as jashtë. Nuk është as i dukshëm, as i padukshëm. Edhe uh, as nuk jeton, as nuk, as nuk është dhe dhe dhe kjo nuk i vdekur. Do thotë këtu nuk ekziston fara, kjo është pamundur. e pamundur. Kështu e kanë përshkruar këta Allahu subhanuhu teala me gjëra të pamundura. Domethënë, thellëndimi i këtyre njerëzve të cilët e mohojnë që Allahu është lart, të parët i kaqçuar që ta udhrojnë statujën e krijesat, kurse të dytët i kaqçuar që ta udhrojnë asgjën. Kur sa e vërtet është i ka treguar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an dhe krijesat, dytet, i ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam, u sallallahu ne madhruar të na ruajë në nga çdo humbje, edhe unë e di, çike që çështje është aq e madhe sa nuk mund të jemi të haku vetëm me një hutbe që zgjat rreth 40 minuta. Për këtë çështje kanë shkruar të dietar libra të mëdhen të tër dhe valla kjo është shumë e bukur është shumë e bukur, shumë adhoshtore ai personi i cili e përfitoron të çesë siç duhet. I mbushë zemrën me iman, me dritë, me madhoshtim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe nëse një person nuk e njeh të çesë siç duhet, ai në të vërtet ka probleme tek adhurimi që bën ndaj Zotit të tij. Prandaj duhet që njeriu të interesohet për të njohur të çeshet sa më mirë, nëse dëshirojnë të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala ashtu siç e ka mëdhoshtisë ti, kusullon madhura ta bëjë një bisim të vërtetë.